Cum funcționează sistemul de branding? Sistemul de branding se aseamănă unei călătorii de la inerție la încredere. Mai exact, la început, consumatorul se află într-o stare de inerție. El are o dorință, dar nu știe de existența brandului care ar putea să-i satisfacă nevoia. Trece la pasul 2, conștientizarea. Este expus brandului și îl reține. Urmează pasul 3: înțelegerea. Potențialul client înțelege categoria de produse în care se încadrează brandul. Următorul pas este interesul. Reușește să diferențieze brandul de altele din aceeași categorie în baza unei promisiuni de valoare relevante și pertinente pentru el în acel moment. Ultimul pas este încrederea. Potențialul client are suficientă încredere în brand încât să nu se îndoiască de el. Urmărește și imaginea grafică din carte de la pagina 46. Să luăm un exemplu concret. 1. Inerția Potențialul client are o dorință, dar nu știe de existența brandului. Exemplu, îmi doresc ca micul Matei să deseneze. Problema mea este că mâzgălește toți pereții și habar nu am cum să rezolv asta. 2. Conștientizarea Potențialul client este expus brandului și îl reține. Exemplu, am văzut sigla wipe Away, dar nu știe ce este. Cred că are de-a face cu copiii. 3. Înțelegerea Potențialul client înțelege categoria de produse în care se încadrează brandul. Exemplu, am înțeles Wipeaway este un brand de creioane pentru copii, dar îi iau deja Craiola, micului Matei. 5. Încrederea Potențialul client are suficientă încredere în brand încât să nu se îndoiască de el. Exemplu, mă întrebam dacă sunt sigure și funcționale, dar apoi am citit niște recenzii pozitive pe un blog de mămici și am văzut că prietena mea Adina le-a recomandat pe Facebook. Probabil că wipe away sunt bune. 4. Interesul Potențialul client reușește să diferențieze brandul de altele din aceeași categorie în baza unei promisiuni de valoare relevante și pertinente pentru el în acel moment. Exemplu, creioanele Way sunt pe bază de apă, astfel că se șterg mai ușor, mai ales de pe pereți. 6. Încercarea. Potențialul client achiziționează produsul. Exemplu, sunt disponibile la Carrefour și au aproximativ același preț cu creioanele normale, așa că o să cumpăr un pachet pentru micul Matei. 8. Potrivirea. Potențialul client își dorește să găsească motive pentru a-i plăcea brandul și ajunge la concluzia că brandul împărtășește multe dintre credințele, valorile și convingerile sale. Exemplu, brandul acesta mă înțelege cu totul. Sunt atât de pasionați de educație, siguranța copiilor și artă, la fel ca mine. Avem multe în comun. 7. Convingerea În baza propriei experiențe cu produsul, potențialul client ajunge la concluzia că brandul și-a respectat promisiunea de valoare. Exemplu, Excelent Wipeaway funcționează exact ca în reclamă, sau șters pur și simplu de pe perete. 9. Loialitatea. Potențialul client devine loial și nu mai caută activ alte soluții, deoarece este mulțumit de faptul că brandul oferă cea mai bună valoare din categoria sa. Exemplu, de acum încolo, acestea sunt creioanele pe care le aleg. 10. Susținerea. Clientul vrea să fie asociat cu brandul și are tendința de a le spune și altora despre brand. Exemplu, afișez desenele de perete ale micului Matei pe pagina galeriei WipeAway și le distribui și prietenilor pe Twitter și Facebook.